Efeslilərə məktub 4 fəsil Beləliklə, Rəbdə olduğum üçün məhbus olan mən sizə yalvarıram ki, aldığınız çağırışa layiq şəkildə həyat sürəsiniz. Tamamilə itayətkar və həlim, səbirli olub bir-birinizə məhəbbətlə dözün. Ruhum birliyini sülh bağı ilə qorumağa çalışın. Çağırış aldıqda Bir ümidə çağırıldığınız kimi, bədən bir, ruh bir, rəb bir, imam bir, vəftiz bir, hamının Allahı və atası birdir. O, hamı üzərində, hamı ilə və hamıdadır. Hər birimizə isə Məsihin bəxşişinin ölçüsü ilə lütf verilmişdir. Bunun üçün belə deyilir. Calara çıxıb əsirləri özü ilə pardır insanlara hədiyyələr verdi. Bəs bu, çıxıb sözü nə deməkdir? Yalnız o deməkdir ki, Məsih əvvəlcə aşağılara yer üzünə də inmişdi. Enən də odur, Hər şeyi bütövləşdirmək üçün bütün göylər üzərinə çıxan da odur. Özü kimini həvari, Kimini peyğəmbər, Kimini müjdəçi, Kimini çoban və müəllim təyin etdi ki, Məsihin bədəninin inkişafından ötürü xidmət vəzifəsini yerinə yetirmək üçün müqəddəsləri təmin etsinlər. Bunun nəticəsində hamımız imanda və Allahın oğlunu tanımaqda birliyə, kamil insan səviyyəsinə, Məsihin tam yetkinliyi həddinə çatacaq. Belə ki, artıq insanların kərəkbazlığı ilə Bizi yoldan azdırmaq üçün hazırladıqları hilələrlə, cürbəcür təlimin küləyi ilə çalxalanan və ora-bura sürüklənən körpə uşaqlar olmuyaq. Əksinə, məhəbbətlə, həqiqəti yerinə yetirərək bədənin başı olan məsihə bənzəmək üçün hər tərəfli böyüyək. Bütün bədən onunla birləşdiyi üçün hər buğumun köməyi ilə üzvi surətdə ona bağlanıb qurulur, və hər üzvün ahəngdar işləməsi ilə böyüyür, məhəbbətlə inkişaf edir. Beləliklə, bunu Rəbdə olaraq deyir və xəbərdarlıq edirəm ki, siz artıq başqa millətlər kimi boş düşüncələrlə həyat sürməyin. Onların şuurlarını qaranlıq alıb və mənəviyyatca nadan qəlbən inatkar olduqlarına görə Allah həyatına yad oldular həssaslığı hər tərəfli itirərək, hərisliklə, hər cür murdar işlər üçün özlərini pozğunluğa verdilər. Sizsə Məsihi elə öyrənməmisiniz. Əlbəttə, siz İsanın səsini eşitdiniz və İsada ondakı həqiqətə əsasən təlim aldınız. Bu təlimə görə, Əvvəlki həyat tərzinizə məxsus olub aldadıcı ehtiraslarla pozulmaqda olan köhnə mənliyi kənara atın. Ruhən və əqlən yeniləşin. Əsl salihlik və müqəddəsliklə Allaha bənzər yaradılmış yeni mənliyə bürünün. Buna görə yalanı kənara atın. Hər biriniz öz qonşunuza həqiqəti söylüyün. Çünki hamımız eyni bədənin üzvləriyir. Qəzəblənərkən günah işlətməyin. Günəş batmazdan əvvəl qəzəbinizi soyudub, İblisə yer verməyin. Oğurluq edən artıq oğurluq etməsin. Əksinə, zəhmət çəkib öz əlləri ilə yaxşı əməl etsin ki, Ehtiyacı olanlarla bölüşdürməyə bir şey olsun. Ağzınızdan heç bir pis söz çıxmasın. Amma eşidənlərə xeyr versin deyə, Lazım olanda, Başqalarının inkişafına səbəb olan sözlər deyin Allahın müqəddəs ruhunu kədərləndirməyin Çünki satın alınma günü üçün O ruhla möhürləndiniz Qoy hər cürək kinlə birlikdə Acılıq, hiddət, dəzəb, çığırtı, böhtancılıq Büsbütün sizdən uzaq olsun Amma bir-birinizə qarşı xeyrxah, rəhimli olun Və Allah Məsihdə sizi bağışladığı kimi siz də bir-birinizi bağışlayın.